Philips Liebsten, von Marold und wir. Heute werden sie dann einmal ein bisschen etwas von Marold hören im Laufe des Abends. Ist es ja vielleicht schon mitbekommen haben, wir sind zu dritt unterwegs in der Jute Und falls Sie nicht wissen, wo die radio werberbahn ist, dann am Kunsthof von der Nimmernstraße 44 vorbei, mitten in Zürich. ¡Día sí, buen Wir hören die Radio Banjote? in der Nachtausgabe, wie man so schön sagt. Der Abend wird um Alternativen gehen. Im Hintergrund hört man eine, die nächste kommt bestimmt. Und gleich warten sie nur ab. dann auch. Bloß ein Moket, Scheißarbeit und eine abgetakelte Alte. Ich habe 30 Jahre bei VW gearbeitet. Schauen Sie mich an. Ich habe 30 Jahre bei VW gearbeitet. Mir kann keiner was so erzählen. Ich habe 30 Jahre bei VW gearbeitet. 30 Jahre bei VW gearbeitet. und eine abgetakelte Alte. Christin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Bader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Organisation Rote Armee Fraktion und rief zum bewaffneten Widerstand auf, bevor sie im Juni 1972 in Hannover festgenommen worden war. Seit knapp einem Jahr steht sie nun in stuttgart Stammheim vor Gericht. Ihrer Gruppe werden zahlreiche Sprengstoffanschläge und Banküberfälle zur Last gelegt bei denen fünf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden sind. Hier eine der letzten Aufnahmen von Ulrike Meinhofen. Ins Hirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpelt einem allmählich zusammen, wie Backobst. Isolationsfolter gehen. Das Rückenmark ins Hirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpelt einem allmählich zusammen, wie Backobs. Rasende Aggressivität, für die es kein Ventil gibt. Das ist das Schlimmste. Das Rückenmark ins Hirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpelt einem allmählich zusammen, wie Backobst. Sprechverbindungen, Lautsprecher als Mikrofon, eine ganz ausgezeichnete Verständigung. Kaltes klares Wasser. Kaltes klares. Kaltes klares. Kaltes klares. Kaltes, kaltes glas wasser kaltes suction the unwanted curves exposed by cultus clarus vasa Не ходи, ходи, hoor на гору, на лиску, не ходи, nee hoor а грай на oor Ой, гой, de heuvel, nee hoor je hoor je oor eens op de heuvel. Oei, oei, dreeptie, dreeptie, oei, oei, dreeptie, dreeptie, nee hoor je op de heuvel, nee hoor je op de heuvel, nee hoor на op de heuvel. Oei, oei, dreeptie, dreeptie, oei, oei, dreeptie, dreeptie, nee hoor je op nee Schouw hij het dan zo griechig de weten. Oi oi, derri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri tsiderri Чорт та багатий хоче кльову диску. Може їй платити глабом да, вот біди до шийнуко. Ой-гой, дриц ой-гой, дриц-дрици знаходи, горис на гору, а чекай на тренця. Ой-гой, дриц-дрици, ой-гой, дриц-дрици знаходи, горис на гору, а чекай на лай Ja, Sie hören die Radio Ihr Herz, Herr jetzt übrigens. Die elfte haben wir halt schon. Die elfte Ausgabe. Was heißt schon? Wir sind ja gerade am Anfang. Das ist ja jetzt gerade mal so am Anfang. Aber irgendwo, da ist jetzt irgendwo, ist jetzt da was. Was da nicht hingehört, gell? Also ich meine jetzt nicht die. Wir haben gerade Besuch gehabt. Das war punig. Die haben uns ein bisschen was mitgebracht, auch ein bisschen was zur Stärkung. Man braucht ja dann auch, wenn man da so ein paar Stunden nicht mehr am Mikrofon ist und an der Technik und an die Regler. Und Sie können sich das schon vorstellen. Heute kennt ja praktisch jeder sowas Regler, Knöpfe, Tasten, gell? gibt's ja praktisch halt gar nicht mehr ohne. Oder? Das ist ja immer dann auch die Frage, wenn man so was zusammenrichtet. Jetzt Wir fünf da zusammen, der Knut Aufermann, der Johnny Edin der Herr, der Philipsen, der Marot und ich, ja, da stehen wir dann da und sagen, machen wir es jetzt mehr Hardware-seitig oder mehr Software-mäßig. Ich habe ja schon gesagt, der Abend heute ist über Alternativen, Geil. Also, Sie wissen ja, die Jotte ist die mongolische Heimat, deswegen... Haben wir da einmal ein bisschen was damit zu tun? Ich weiß nicht, sind es Alternativen, das Sesshafte, das Nomadenhafte? Manchmal kann man das ja gar nicht entscheiden. Aber wo war ich stehenbleiben? Ich war ja bei ganz was anderem. Genau. Wo war ich? Ich war bei der harten Ware und bei der weichen Ware. Und da waren wir dann zu fünft. Da waren noch ein paar mehr Leute da, die haben noch Käufer. Da waren wir dann zu fünft und haben dann gemeinsam überlegt, der wir das jetzt eher so oder der wir es eher so machen. Ja, das ist jetzt immer so eine Frage. Gell? Also eher Knöpfe oder eher Tasten. Und Chance, genau das ist es. Gell? Genau das ist es doch, was man dann immer überlegen muss. Vertraut man auf diese weiche Ware? Oder sagt man, nein, nah, ich möchte lieber was. Ich darf Sie heute, der Philipsen hat mir jetzt gerade freundlich darauf hingewiesen, ich darf Sie heute ganz besonders herzlich einladen zu einem Moment, vielleicht der Stille, aber auf alle Fälle ein Moment, wo man im Grunde mir drei jetzt... Ja, jetzt sind wir eigentlich so richtig angekommen. Wir haben uns schon schön eingelebt, mit der Straßenbahn, der Umgebung, hier im Kunsthof in der Liemannstraße 44, schauen Sie sich's an, kommen Sie vorbei, praktisch ab 10, tagsüber, bis spät in die Nacht hinein gerne vorbeikommen. wir, sagen wir ein bisschen konzentriert auf unsere Knöpfe. Da machen wir entweder gerade Sendung oder bereiten was vor, aber wenn Sie ein bisschen Zeit mitbringen, dann wird Ihnen auch alles erklärt, falls Sie Erklärungen haben wollen. Aber wie gesagt, dann werden Sie auch sehen, dass, dann werden Sie auch sehen, dass wir mir erzählen. Wir sind hier also angekommen, so richtig Jetzt haben wir eigentlich alle Kabel richtig verlegt, alles überprüft. Wir haben den ersten Regen überstanden gestern Abend. Wir haben die ersten Löcher im Zelt geflickt in der Jute. Gerade waren noch mal ein paar helfende Hände dabei. Sogar der Johnny Head in die Air, der normalerweise immer nur um 14 Uhr zu hören ist. Oder dann von 18 bis 22 Uhr. Aber man sieht nicht, der war dann auch auf einmal mit da. Hat Mitkäufer alles dicht zu machen. Und jetzt kann man eigentlich sagen, heute Abend ist es soweit, gell? Im Mongolischen gibt es einen Brauch. Und dieser Brauch ist, dass man dann eine Laterne aufhängt. Sie kennen das vielleicht aus dem Chinesischen. Gell in China machen Sie das auch. Da ist es eigentlich auch bekannt, aber das sind dann eher so die Rundenlichter, wo man da nicht genau weiß, was meinen die jetzt. In Wirklichkeit werden die nur sagen, ja, wir sind da, wir sind Chinesen, wir sind da. Bei den Mongolen ist das anders, gell? weil die sind ja viel verteilter, das ist ja viel Völker stark, kann man jetzt nicht sagen, weil es ist eigentlich eher umgekehrt. Also die Mongolen verteilen sich über viele Staaten. Ich weiß jetzt gar nicht da den Begriff dafür. Wir müssen halt mal der Philippsen ein bisschen recherchieren. Laterne auf. Das ist das, was da gemacht wird. Gell? Eine Laterne. Die sagt dann, jetzt sind wir da. Ich habe es mir eigentlich erzählen lassen, von dem Freund Dragan. Der hat gesagt, ja, das ist ein alter Brauch. Das war früher immer in der Jurte da, wenn dann der Ofen gebrannt hat oder die Feuerstelle besser gesagt. Früher haben sie gar keinen Ofen gehabt. Da wussten sie überhaupt nicht, was das ist. Gell? Da haben sie in der Mitte ein Loch gemacht im Zelt. Sie kennen das jetzt wahrscheinlich eher aus den Indianerzelten, aus den Filmen. So ähnlich ist es bei den Mongolen auch. Die haben ein Loch gemacht in der Mitte in dem Zelt, in dem Filz. Und dann ist da das Feiern aufgestiegen. Ungefähr so, da wir jetzt da die Motorradeln oder was das war. Das ist so ein Haus Der Rauch, alles ist gut abgezogen. Und irgendwann ist einmal einer auf die Idee gekommen und hat gesagt, ja oh, gut, jetzt... Stellen wir doch da einen Ufer hier, oder? Das war ein bisschen schwierig in der Jurte. das müssen Sie sich vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie schon mal in der Jute waren. Also, wir jetzt hier im Kunsthof können das auch nicht so machen. Weil so viel Platz haben wir jetzt auch nicht. Der Hof ist groß, aber wenn man jetzt alles bedecken müsste mit dem Planen, dann wären wir ja übermorgen noch nicht fertig. Dann kann man immer noch nicht senden. Dann hätten Sie jetzt Sendepause auf dem Radiolora, auf der 975 oder Sie dann immer die Sendeschleife her. Das geht auch nicht. Also, Die haben folgendes gemacht. Die waren erst einmal mit der Feuerstelle beschäftigt. Und dann haben sie eine zweite Feuerstelle angebracht. Gell? Gerade das nur so der Auszug ist. Gerade so. Und in dieser zweiten Feuerstelle. Heute geht es aber zu, ist ja doch nicht Freitagabend, oder? Geht es bei euch immer so zu? Ich meine, es ist mitten unter der Woche, Mittwoch, oder? Haben wir schon vorgestern gedacht. Am Montagabend ist mehr los als, als am Samstag. Weiß man jetzt auch nicht.